ورده موسی علی السلام له اخته خرد موسی علی السلام تا اسوی د پسزا فبصورت گور ورتا به فبصورت اگیقتل به موسی علی السلام سندکتا ان جنوبند یو ارخنا وهم لا يشعرون فرعون یال پنه پوی دل چداد ده دا خرد ورتا ګوری و یی زخذلا سندکتا روان نلو وحرمنا منکریم من علیه فموسی علی السلام المراد ویعا پایور خزی دا بلتایی چکنه سینه ناغستن وکا سینه ناغسته وی نو فیران بیاو لمر کتلا نا نا اللہ دا بندگو بسو کن آلتای پی ایماندار اکرا اوز پی او ترسیدو او دلتا دا بندگو بسو کن دا سینه دلتا دا حرم نامنا منکون لی من قبلو مخید دینا فقالت اوی اگا خورد داو دا ماه فرعون کرا خوش آلی را لبچه او چه سندک کیو منتوه دا چم خضی طولی را گولن دیشوه دا خوری پکیم لرا فقالت اویغی هل ادل لکم آیز و خیمتاز تا علا آل بیتن یوکور یوکور والا یک فلونه چای بساتو لکی دا چا دا دی بچی لکم ستاسو د پارا وهم اوغی لهو فرعون لرا ناس ویحون خیق ویلتون کی دی دا لرا نا فرعون بچه و لساتی دوی ما مانا و هم اغاکوروالبا لهو دی بجی لرا ناز فی حون خیر خویلتا انکی فرادت نا ہو اللہ وی ما واپس که موسیٰ علیہ السلام الی امیه مرداغتا بوزی وی اکورتا نو بوی تو دا موسیٰ علیہ السلام مور دا فیران دا حکومت زیتا ندر آغلی اولی خدای ورطویلی زبیدر تواپس تو کم کنن دورته واپ کو دا زله کا تکر را دې دپاره چې یخږي ها سرګې دغه په ځوي او دغې په ځوي وله تههنا غ نه خفه کېږي واللی طالاو د دپاره چې پوه شي نوواده الله حقون چېلو د الله ر اختیا دی واللهنااک سرمله لممونلیکنډیر د الله پلووزو نه پوهږي. الله عز و جل کړه او کنا ما کې آیات کې تاسو وې صدقي ان نارادو یقینا من به دی واپس کو الهي کاتا وجايلو من المرسلين او ګرزون به پیغمبرانو نا ردا ټول کارونه ما وکړلو اله کړه پڅو شو لا ټیکنالوژي شو لا لا لا ذا لا او کړه لو ولما بلغ هر کلا چه رسید موسیٰ علیه السلام اشددهو خپلی سوالایتا وستوا برابر شو آتایناهو ورکا منگغتا حکمان پویپ دین و علما و علم نبوت ور تا رستو ملاوی گی چه کل رازی دا مدین نخا و کزالکا دخکرانگی نجزی المحسنین بدل ورکا من خوکول گتا یوازی اغتا نا ذوک چې حکایې نو دا مزی باد ناول <سؤال> زوار کوم ودخل ودخل المدینه اولار خرید مصر تا علی حینی غفلت فوخد غفلت کی من اهل هادو سیدن کو د مدین د خارینا اگر میټمو خلق دو فوجده فیاه ومنت الموسى علیه السلام بخاریه که را جلائنی دوسری یقتطلانی چیو بلسره جگرکونا هازا دا یو سره من شیعتیهی دا دلی دا موسى علیه السلام او دا قوم دا موسى علیه السلام نو و هازا دا بلسره من عدویهی دا دلی دشمن دا دا دا فیرونیانو نو قبطیو پس دغاسهو پس طلب امداد وغوخت ده دنا ده موسیٰ علیه سلامنا الذي اغا کس چې د چه ده موسیٰ علیه سلام ده دلیو خاندان نو علاللذی امداد وغوخت پا مقابل ده اغا کس کی من عدویهی چه اغا ده دلی ده دشمن د موسیٰ علیه سلام نقبتیو فا وکزهو فا وکزهو پس پسک اوو هغلر موسیٰ علیه سلام وکز دیتو وی نفسه فقضى عليه وموسى عليه السلام دعا بي سلاوكلا مركو قال اوه فقال اوه موسى عليه السلام هذا دا وجه للشيب من عمل الشيطان دا خدكار ده شيطان ندي قال اوه موسى عليه السلام هذا دا قتل من عمل الشيطان كار ده شيطان ندي قالا اوئی موسیٰ علیہ السلام هازا دا وجل شوی من عملی شیطان دا خو پوچ دا شیطان دے انہو یقینا شیطان عدون دشمن دے مدولن بیلاری کون کے دے مبینخ کارا قالا اوئی موسیٰ علیہ السلام ربی ایزم عربا انی زلمتو نفسی ما خو ازیعتے کرنے پخپلزان فغفرلی بخنو کی ماتا فغفراللہ بخنو کی مات الله اللہ ورطبخنو کرا دو زیادہ کرو حربی وجلو نو حربی وجلو جائز دی نو کافر پو وطن کی توسے گی یا اللہ ازما ارادت قتل نو پا خوطایرانو وجلش ازما شان اچت تیز نبی ما انو یا اللہ دا امال ام مناسب ما تیم آفیو گی خوا دانا چی اگر قصدا ارادتا وجلو فافر اللہ بخن ورطا اللہ اکلا. فافر لی بخنو کماتا فغفرا بخنو کلا اللہ لہو اغتا خبر اخلاس شوا انہو والغفور الرحیم یقنن اللہ بخن کے محرابان دے خالوی موسیٰ علیہ السلام ربی ایزما ربا بما انعمتا پس ابب داگی چتا احسان کرلے علیہ پما فلن اکونا چریب زنیم زہیرا امداد کون کے لیل مجرمین دا مجرمانو فاسبح فی المدینہ تی اگر زید پخاریہ کی سبالا خائفند یریدن کیو یا ترقبو انتظار کو موسیٰ علیہ السلام فائداللزی ناگہانا آغا کس استانسورہو چی طلب دے امداد کرو دے موسیٰ علیہ السلامنا بین امسی پرون یا استسرخوہو جڑاو فریاد کل بیا موسیٰ علیہ السلام تا بیا را گیر کرو بلکا سو پسو دا پندے داو مطبخ لفرعون تورې چې دوړای پیپخیش ولیدای کمزوري وکړندع هغه زدانش موري نیوړم قال له موسی او وی دا کا موسی عليه السلام ان کا یقینا تجي لغوی الخامخا سرکشه وبيلخارا پرندوم جگړه کوله نن بیا ک ان ارادا هر کله چې اراده وکړه موسی عليه السلام این یبتشا چه لاسوا چه بلنزی اغا کستا او عدول لهما چه اغا دشمن ده موسا علی سلاما ده ده بانی اسرائیل ده خاله او اغا زور کست یا موسا اے موسا اتوریدو اعتغوادی انتقتلنی چه توجدی مالرا کما قتلت نفسا لکه چه تاوجل دیو نفسو بل امسی پرون پرون دی ان توریدو تنغواری ان انتا کونا مگر دا چشیتو جب بارن ظلم کون کے زورور فی الارد پزمکن مصر کی وما توریدو تنغواری ان تکونا من المسلحین چشیت دا روغ کون کونا نماید پا میز که روغا نکای خوا بایی سم لی ناستاوا موسیٰ علیہ السلام دا وجلو پا دا غیی سم لینے او کس اللہ را پاساوا وی ورش موسیٰ علیہ السلام خبر کا و جاء رجلون راغ یو کس من اقصو المدینه تی دا غلری طرف دخارینا یسعارا روانو قال ویوی یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام حق فرص پا خبرائی خواه؟ او حق فرص تو لبیا پا کار دادی تی زخبیو باسا وصف اوس کار نکی یا اتمرونا جرگا کئی بکستا پبارا کی لی اقتلوکا دا دید پار چه گئی وجنیتا فاخرجوزا دا مصرنا انی یقننزو لکتالرا من الناس وحین لخی خوائلتا انکونیم فخرجا منها موسیٰ علیہ السلام دا غیناو تو خائفا یرید انکیو یا ترقبو انتظار کو خالعوی موسیٰ علیہ السلام رب زماربا نجینی اخلاس کے مالر من القوم زوالیمین دا خلق زالیمانو ولمما توجها هرکل چې اراده ومخې کو تلقا امدینا طرف د مدینتا قال و موسی عليه السلام اسار ربي امید چې زماربو اي يهدياني او خیماتا سواء السبيل برابر لار د مدین ولما وردا هر چې اغرا ما امدینا او بود مدینتا ما امدینا او بود مدینتا کوي تراوي و جدا علیه وی منتی پخواک داغی دا پاس نا پخواک امتن یو ڈالا من الناس دخل کنا یس کون چه ای خپل ساروی او گردی بیزی و گرد بکولی و وجدا وی منتل من دونی هم آخواد داینا دا دا امر اتاینی دوخزی تزودان چه اغی واپس کول او اغی شرل اخپلی بیزی دا کوی دو بونه. قالاوی دو ما ختمکو ما صدکارستاس داتاسو سکوی قالتاوی غیدوارو لا نسکی منو بکو گڑی بیزی حتی ایس دیر ریعاو دردی پوری چواپس چی داش پنکیان و عبونا شیخون کبیرو آا استاذ سکشتی نا چی گڑی سر او سر او بول ور کی دراغیوی پلار زمان بوداد سوڑو هم دردی با هم که ا پردوسانه نو سره په وخت ضرورت کې خبرې وکولې شي غاړه ورته ودرو به وخت دی په سټي نو خپل ځای ورته پریده دی کور ته ورسو خدمت پېم کاي فاسقا فسبکرم صالح سلام له ما د غدواړو خذلرا غړي دا غي ثم تولا بیا وګرځيده الی ذوالیا غصورتا فقال وې وې رب ايه ان لي يقنا ظلم ما ارتا انزلت اج ترا الی اليا ماتا من خير د دوډاينه فقير محتاجم ابي او باندې لږه راځي کنا خوينه بسوال کوي اغا خزي لوري کورتا فجاءده رالا موسى عليه السلام تا احداهما يودد قدو خزنا تمشي ج رارواله على استحياء او د پاسه بحيا حيا د پاسه رات لشي افكاري ننا حياو پرده ذکر را روانه قالت او یغي ان ابي يقنا بلرزما يدعو كا بلتالرا ليجيگا چې مزدوري درکی تا تا اجرما مزدوري آغا سقايت مزدور لنا چې تا منل غړي بيسيوبکړي دي من انبياو قرانه خيراتي کارونه په چانکو دې له مزدور په مزدوره ډډ واچي په دې ډول يکي لنه مزدور له مزدوري ورکه خا ډډ ماجو فلان ما جاءه هر کله چې موسی عليه السلام راغې شعیب عليه السلام سره موسی عليه السلام مخکشو او جنکای جنات روست شو مالک لار غلطی کی کنه وتبي خیر اته پسې چې درځما نو کې دیشی چې په نظر ولګي وقص علی القصصا بیان وک موسی عليه السلام شعیب عليه السلام ته بیان قال نجوتا تاخلاصی و منتو من القوم الظالمین لا خلق و ظالمانو نا قالت اوه احداؤما یو دا دو جنا کونا یا ابتی احضما پلارا استعجر ہو پا مزدوری و نیو دے اولی این من یقیناً بہتر دا اغا چانا چې تا چه تی پا مزدوری خدمت لرا نا اغا سده اغا داده القوی الامینو اغا مضبوط او امانت گرده اولی دی جینای پخپلا او کد بوکد لسو کسانو یوازی راو یستلا اماندگر پس ده زمان مخی چی از آور پسیشم ده دیده پارا چی زمان نظر پتانه لگی خادم و مزدور به داسی نویخا چه کار ده لهم کولشی اکه کورت از یه رازیه ورکی ادریگی چه نور خطراتی هم نیخا بگو را جینای وا وی پخوانه قلق پس پویده دا ازدکلی تا دا چانری اصول اخواغ نا ایسن خبر اپلار ترائی ورک را ادا خزو رائی بو امانی چه کلا نا غید رائی وخی پده پوئی گیوه که نا پوئی گی هاو کلا خاجی علا او شعیب علیہ السلام انی اريد يقینا زغوارم ان انکه حقات پنی قادر کمتا تا احدب نتیا یعود د دوار لوړو خپلنا هاتاینی چې دا دوار دی علا په دې شرط ان تاجرنی چې تبہ مزدوری کما سرا سمانی حجاجن اتکالان یومانا دادا دادل زدرکوما او زمانه م مزدوری اخلي پدې کون جما دادا مزدوری با دی دی دی دی دا کی مزدوری په ما سره کاي اتکا لا لو داګری بیزی د چاوي خبره ده شويب عليه السلام ناغله سره یادګری د غزنانه وي رداغي ما هر لو پمار کی مزدوری راځینو کته یو خزي توای ما سره نیګاو کا عذاب تعالی یو کار کسب پټه بز دا کوم دا وستا ما هر شنو خبر خلاص شو نو آیا دا غي دین کی دا جایز وو زکه از این خبره پوی گئی وی؟ که نه پوی گئی فاین فا اتمام تا که تا پورک رو عشرن لسکالا فمن عندی که نو دستا دو طرف ندی غلی که وی اگه خویز با یو درکم نو داوا دوا چه کلی نکا تارنو آغای ورطاویل چه دادا نو توم چه نکا تاری نو دا غیر وما اريد سنغارم ان اشقطتي سختي وكما عليك سا تجنوي سا تجددوني زرده چې طبما عمومي انشاه الله او کا الله وواړي من ن سوال حین د خو کوون کو نه فل مزدور سره بخ کې زلم زیاتې بکئ حالله مثال سلاموي دا بانی و بانا لازم لا زماستا فان کې خبره شوه او عمل اجلایې کم یو د دوې ټونه چې اتدي او کلستې خزایی تو ما پوهکهه فلا عدوانا ن زیاتې علی پهما والله الله علا نه قولو وکیلو په خبرو چې ما ته او یو بلته ساون ک فلما قضوان موسی الاجلا هر کل چی پورکن موسی علیه السلام اغنی تا مفسرین وی لسکال پورکن و سارا دش پیراوستو به اهلی اقپل بی بی آنس ویلی دو بن جانب توری ده طرف ده تور غرن نارنور قال وی وی لی اهلی اقپل کوروالو تا ام کسو ایسار شی اینی یقیننزو آنستو ما خلیدن ده نارن ورو لعلی آتی کم لده لپارچ زرالم تاستا مینه ها ده دغور نا خبر دلاری او جزوتین یا یا سکورتا مینن نار ده ورنا کلور تا قبس وی جذووی دواله ٹھیک دی رعلکم تستلون الی لپاره پارشی تاسو په ځان توتکای فلما اتاها هر کله چې راغی موسی علی السلام هغه ورتا لودی आवाज من شاته ال واد ال ایمانی دا کیناری دا فی طرفه د موسی علی السلام نا فیل بقات المبارکه کی میدان کی چې خیره چولشه او پاغه کی من شجرته د طرف دوننا ایام موسی ای موسی علی السلام आवाज دا ان الله يقينا الذاليم رب العالمين بارون كل المخلوقات وان الق اصاكه وغرض واخفلام سا غير غرضوا لا ما راها هركله جي موسى عليه السلام ام صولي دره تحتزوا خذيدله كانها جانن واكي چمچمار دي والله غرض موسى عليه السلام مدبرا شاكون ولم يعقب شاتن قتل ويلا يا موسى ابو موسى عليه السلام اقبل مخك فلا تخف ما يريقد دي مارنا انك یقیناً یی تدا خلقونه چای تا عمل میلاو دے اسلو کی ادا کا خپل لاس به معجزہ فی چای کا کا خپل گریوان کی تا خرج راوزی بس تاس با دوا من دین خیر بغیر د مرادنا ودموم جوخ کا الایکا زان سرا جناح دا خپل وزری من الراهبی دو وجدیارینا فذالکا دا دواڑا برهان علی دو دلایلی مین ربی کا د طرف درفستانا ال فرعون فرعنتا و ملئہی او مشران دا اغتال. وليس كنت أخذ مرحباً لدينا دولة اللحسولة دي ذرسة رأي جهد لدينا علاج دي رأي وختمي فدي دفعوه كنت أخذ مرحباً ولكن أخذ مرحباً إنهم يقنان دي قالوا قوم الخلاج فاسقين نا فرماني كونكي قالوا موسى عليه السلام رب إذا ما ربا إنه قتلتوا يقن الماوجل منهم دا غينا نفساً يوقس فاقافوا مأزي رأيكم أن يقتلون جاغي بوجن مالره محكي دا بياننا ام بیام ده قتل نه یریگی خواه رنه و تاتوی تولی تاختی اپ اخبال اٹھنگی گی و آخی اور اور زمان حارونو حارون علیہ السلام و افسحو اگا دیر صفا بیان کون که ده منی زمانا لسانا حیثیته حیثیت ده جبینا فارسلو اولی گاغتا معولی گاغل را معیه ما ماس را ردعن چیمداد کئی زمان یسود دی قونی چی زمان غا تصدیق کئی انیو کاز دی بول چی غیب دروجن کی مال را قالوی اللہ سن شد دو زرد چی منگ مضبوطو عدو دکاستا مٹا پی آخی کاس تا پرورو او درکو منگ تا سدوارو تا سلطان الموجزا فلا نو <تصفح> سموجزا روب بدر کم آئی و تا تا دو نزدیکی گیمنا فلایا سویلونا ان یسکی گی پی واسکی گی لای کو ما تاسو دواله تا بیااتینا سئی تاسو دواله زم ما په معجزو ان ما تاسو دواله ومن من اغسوب اتبا کو نا شتابدار دې تاسو دواله الغالبون زوره وربی فلما جاءهم موسی هر کله چراغ فرعون یالو ته موسی علی السلام بیااتینا سمن پدلایلو بینات نحکارو قالو وی غی ما هاذا لذ دا الا سحر مگر جادو دې مفترند زنه جل شوی و ما من دې او دې دا مساله بی هازا دیل را فی آبائن الاولین پا مشرانو زلوکی وقال موسیٰ وی موسیٰ علیہ السلام عربی رفزما عالمو پیجنی بی من آغا چال را جا آچ رائلو بلہ دا ادایت منعندی ہی دا غد طرفنا ومن آغا سو پیجنی تکونو لہو جوی غلرا قل انجام درستانی کور انہو یقنا شان دادے لا یفنحو الظالمون لکامیابیگی ظالمان وقال فرعونو اے فرعون یا ایوہ الملعو اے مشرانو ما علم تو زنب جنم لکم تازل را من الہین حقدار دا بندگائی غیری سیوازمانا فا او قدلی بل کمال را یا حامانو اے حامانا علتوینی پخٹا باندے خفت جوڑی کا فجعلیو جوڑا کمال را سوارحن بنگلا لعلی دا دید پارا اسو اتولعو ننداروکم اخیجم الہ الہ موسیٰ اغا طرف دخذي موسى عليه السلام تا وإنه يقنن زو لأزنهو خامقا گمانكم پا موسى لمن الكاذبين خامقا ده تروجنونا وستقبرا زان وچت اگنو هو فرعون و جنودهو ناغفو في الارض پزمکاك بغير الحق نامناسب وزنو گمانهو انهم چه يقنن دي الهنا منكا لا يرجعون واپس نراغرزي فاخذناه انهو من فرعون و جنودهو ف مزناهم اغرزو المنگ اغیلرا فی الیمی پا سمندر کی فانزر اگورا سرنگ او آقبت الظالمین انجام دا ظالبانو و جعلناهم گر زولین منگ اغیلرا ائمتا مشران یدعونا چه خلقی را بلو الان ناری اورتا و یوم القیامتی او پر رزد قیامت لائیو سروند اغیی امداد بنشی کولی و اتباعناهم لگولی او ما اغیی پسی فی هازی دنیا پا دی دنیا کی لعنتا لعنت ات وهم اغي مقبوحین المقبوحين دبط شکلنا ولقد اتينا موسى الكتاب ورکلهم موسى عليه سلام تا تورات من بعد ما پستا غينا اهلكنا القرون الاولى كتبارهم پیره اړمباله بسوا ايراده فار دپوي لناسه د خلق وحده هدايت ورحمتنا ورحمته لعلهم يتذكرون دغه دپاره چي پل اخلي اسباد تصداقت او رسالت د پیغمبر صلي لا تولی قبر تاو کرن تاوی وما کن تا نوی تو به جانب الغربی اغا طرف تا چی اغا مغربی طرفو دو موسیٰ علیہ السلام نا اس قدوائی نا کل چی پی سلاو کرن من ایلا موسیٰ الامر موسیٰ علیہ السلام تا دا کر وما کن تا نوی تو بین الشاہدین دا خلقون چی حاضی رو پا کم زائی کی پتور کی ولیکن نا من انشاء نا پیدا کری قروناً بيراء يتطاول عليهم العذر وغض شبي عمرنا وما كنت نويت ساوي ان اسيدن كه في اهل مدينه بمديان كه تطلع جتالو استل عليهم بمديان والا اياتنا ز ماياتنا ولكن كنا مرسلين لكن يوم غالي كنت نتمرا لغلي وما كان وما كنت نويت تو بيجاني بتوري اغا طرفت تورتا اذنا داينا كرج من आवाज موسى عليه السلام تا ولكن رحمتا لكن رحم تے من رب بکا دا طرف درستان پتا اے پیغمبرہ تا میرا لے گلے ایتون زراد دے دا پارا چی او رہ قوم خلق ما اتاہم چی نگر آگلے غیتا من نزیرین یرور کنکے من قبل کا تالم آخی لہا اللہم یترک کرون لے دا پارا چی ای پلاؤنا سیتو آخلی دا پیغمبران سنر آلے گم آسی نجدی خلق بانی عذاب راشیو بیا وی کتار آلے گلے وینو مولولا کچر نوی چه ارسیگی دیتا مصیبت المصیبت بما قدمت ای فسبب دا آغی چه دی محکی کری دی لا سنی لی گلی دی فیقونو فس اوبو ای دی رب بلا ایز منگ ربا لولا ارسل تا تاولین را لگل الائنا منتا رسولا پیغمبر نو کدی را لگلو فنطبی آیات کا ربنگ بروانو استاد دلائلو پسی ونکونا من المؤمنین او بمنگ دی ایمان را لون کنا نزکا چراغ دی تحقو من عندنا زماد طرفنا قالو اوی دی لولا او اولی نلی ورکرشی دی پیغمبر تا بسنا ما پشان داغا موجیزو اوتیا موسا چی ورکرشی موسا علیہ السلام تا نو خدای وی اولی داغی نتا اغه خلکو انکار نو کړ او لم یکفرو اغه انکار نو کړ ا گئی ما داغینا او موسا موسی یو کړ شه دا موسی علی السلام تم القابلوا ما کی څنګه انکارو قالو یو غي سحرانی دو جادوګر دي دا سحر اچ دواله یو بل امداد کړي قرانم جادو جادو دې موسی علی السلامم جادو توراتم جادو دې وقالوا غي ان بكل کافرون یقینا یو من د ټول نو انکار کونکي راځاوی د مکه خلکو قل اوائی ورطا فطور آوری بی کتابین یو کتاب من عند اللہ دا اللہ دا طرفنا هو احداچ یا غدر پا هدایتی من هما دا قرآن او توراتنا اتتبعو زباغی پسی روانشم ان کنتون صادقین که یای تاثر اختیاویون کی ولکا کزمان ترجمان قرآن نمانینو تاثر شورو که منگو اور تناسیو کنا از دا قوبا تاثر س دلیلو خی کدا نا حقی کنا فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا كَأَنَّ جَوَابَ دُنْيَا کَطَاعَة فَعَلَمْ بُوَيَشَ أَنَّمَا يَقِنَن أَغَيَ تَتْبَعُونَ رَوَانْدِي أَهْوَاءُ وَقُلُبُ احو بِدَاعَاتُ وَشِرْكِيَاتُ بِسِي وَمَنْ أَذَلُّ سَوْتَلُ بِالَارِي بِمَا دَارَ جَنَا اِتْبَاعَ شِيزِي حَوَاءُ وَقُلْقَائِشُ بِسِي بَغَيْرِ هُدَن بَغَيْرِ دِهْدَايَتِنَا بِنَ اللَّا چِرَغَلِ زِ طرف دَلاَنَا إِنَّ اللَّهَ بِشَكَّا اللَّا يَعْدِلُ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ تَوْفِيقُ نُورَ کِیدَ هِدَايَتِ عَقْلُ کُ وآخر دعوانا أن الحمد لله سورة القصص آيات نمبر باوان سورة القصص آيات نمبر اكاوان شلم فارا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قران كريم تاع ترغيب ورهبي ولا قالوا صل يقينان يوم الفصل بيان كيد دماغ لهم دايتا القول قرآن لعلهم دې د پاره چې دا خلق ته پڼ نسیت واخلې ته شو اهلي کتابو دا غي حالت الله ذکر کوي الذين خلق اعطينا الملکتابات ورکړه د ونګ کتابو کتاب مل قبلې د قران ماخې هم به یمنون اگر په قران ایمان راړي وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ كَلَا چِلُسْتَلِشِ پَاغَئِي قَالُوا وَيَغَيْ آمَنْنَا بِهِ من ايمان راولده پا قرآن انهو الحق یقنن دا قرآن حق ته من ربنا دا طرف دا رب زمننا ان کن نا یقنن یومن من قبله ان نا کن نا یقنن یومن من قبله مخید قرآن راتلونا ملائکه دغه خلق یو تاونه ورکول به شیغا ایتا اجرهم ثواب دا غی دوکراتا یو یو عمل باندې بولا الله دو دو ثوابونه ورکې او داد الله وخدا چې چاله په یو عمل دو سواب ورکې دما ثواب روپ سبب دا چې دی س ورکړو وا یذروونه غیلر کې بالحسنته په توحید او سنت عته ب له کوفر شرک بات لران وما ځې د رزقناهم رضپلام چې من ورتهګې یونف کوول <سؤال> خرج کوې دا <سؤال> س الله کله چې غی واوري ب دښورې عاردو مخ اهغي انو داغې وقالو غی لنا من لره امالوونه بې د کارون زمونږ دي لهکوم تااس له امالو کوم بې د کارون ستاسودي علیکم. منگا بیالی علیکم سلام علیکم بنگ بیا لی استادونا سلام علیکم مالاسو سلام د جودایا او د پای کارت کبو خلق تا چای کفر شرک او ناروا گئی دا مومنان ورت سوئی سلام علیکم سلام د د جودایا پتا سو باندې لا نب تغیل جاهلین من له ټاونا په لرا پیغمبر علی سلام تعالی وئی ابو طالب سے مبارک ایت نازل شوه دے کتا غالی چی زورتہ ہدایت کوب خت ہدایت نشکو لے انقاب شکتو لا تهدی ہدایت نشکو لے مانا غچہ تا احبق تا چستا خواپ دے ولکن اللہ الیک نہ لا یھدی دات گئی مے شاہو چاتہ چو غالی وہو عالم بالموتدین او دا اللہ خفی جلی ہدایت من دن کی وقالوا ويدي الا تتبع الهدى كما رواه الشهادات بسي ماغا تاسرا لو تخطف او بتقتل شمن من ارضنا دز مكي زمانلا نستا خبر از كنبلو كما ابللا اذا مخالفين بمغ وائي او من بهديس مكي نلركي والله وي علم ما كلهم ايما زائد حرام عاملان چې عمل ورکولګي یوجبار اړل شي لې حرام تا تمرات كل شي الم ودار شز رزق ان لپاره د خورلو بلذل لا طرفنا ولکن اکثرهم لکل دیر د لا يعلمون پوېگی او یې ګای مای ما در اړای بستا سو حفاظت کوي وکم اهلکنا ډیر هلاک کړي دي من ملقریتیل کلی بطرت مائی شتا چاکلو اخراب کرو اخفل جواندو فتلکا مساکلوهم ندادا غی کندر آتی لم تسکن نو سی دلیو ممبادهیم پست دینا الا قلیل المگر لگو وکننا نحن الوارثین ایو منگا نحن من الوارثین براس اغسطل کی وما کان ربکا ندستا رب قولك <محلق> القرء على كاون کې دکلو حته یباثا تر دې پورې چې الله وليږي فی امها ط اصل دکلو کې رسول پیغمبر یتلو د پیغمبر کارsede لولیوا د پیغمبر علیه پدای آیاتنا کتاب زمان دلائل زمن وما كل لاملك القرء ان له هلاکون کې دکلو الا واهلها غالبون مگر علی هلاکو چه ده غوی سیدل کی ظلم کولو کی وما ما اوتیتم من شیئن تسید می د دنیا آغا چې ذکر کړه شه تاسو ته دنیا را سامان د ژوند د دنیا دی وزینتوها او ډول د ژوند د دنیا دی د دنیا دوکس قسم سامان دی یو داز چې تی خوراس کا او لباس اود دی ځمداري چې صرف ډول ټیکه وما عند اللهغ چېديد الله, الله سره خیرول غوردي وابق بشدي اوافلا کون نو دقلله کار لااخلي اوعدنا aya غسوب کلووز کو منغ سره الحسنلووس خستا لا بشارات لا قوش د دنیاو د خرت ل سرکوو فلاقي لاغاغې سره مقام مخېدون نو آیا دغا کس دے پشاند آغا جا مات تعناهو چه مزیور کمنگا غتا ماتع الحیاتی الدنیا مزید جوند دنیا ثم هوا بی آغا یوم القیامتی پر وزد قیامت من المحضورین دا خلق لئی چه حاضرولش دو ساختا ویداد والا برابر دینا ویوم ینادیهم فکم رس چه آواز بو که اللہ دیتا فیقولو اللہ بوئی اینا شرکائی کمزیکی دی دبرخی خاندان سما اللذینا کسان کنتم چه ویتاسو تزعمون گمان کولکی پاغئی قال اللذینا امویا خلق حقا لئیم القاولو چه ثابت شعر پاغئی بانوینا دا اللہ دا غزب ربنا ایزم انگربا ها اولائی اللذینا دا خلق دے اخواینا چه من بیلارکل دے کما لکسن دا او غاینا هم بلارې کو منږ غی له کمه غای نه لکهسم چې منږ بلاري ت رانا منجديو پی کا تاته د ما قانون نو دی یا نه من له یا بول بندې یا الله دای غ عبادت عبت نه ل کړې وقیله اوله شي او د رابللی شوکه امغ خبل ح صداران ف د بر اوبلیا غی له فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا َعَدَدَ الشُرَكَاءِ بِجَوَابٍ وَرَنَقِ لَهُمْ دَائْتَا وَرَأَوْا الْعَذَابَ دَيْبَوِيَ دا الْعَذَابَ دَالَّا لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ أَوْ يَبْدَئَ أَرْمان دِ چوي دِ هِدَايَت مونډول کي وَيَوْمَ بَكَمَرَز دُنَادِيم چَوَاز بَوْکِيَ الله دَائْتَا فَيَقُولُ الْلَابُوَيَ مَاذَا سَدَاهَ شَيْءَ عَجِبْتُمْ جِتَاسُ پي جَوَاب وَر کَيو الْبُرْسَلِين اگر آلی گلو شو پیغمبرانو تا اید آئی خبران من نلیو آو کاغی نه انکار کرده فا امیت رن بشی علیه این پا دیبان دی انباؤ جوابونا خبرونا یوم ای دل پا دغرد فا هم لای تساءلون ندائی بدی یوم اللہ تبوسونا نکی فا اما من او ایمان و امال صالحاو تا هرچی آکسان نیچی توبیو باسلا وآمنا ایمان را را وآملا کار کئی صالحا الموافق صلت فاسا امید دے ان یکونو جیب دی من المفلحین نکامی عبیدون کنا وربوکا یخلقو استار اب پیدا کئی ما یشعو چکم غواری اختیار دیگ ورکی ما کان لهم الخیارتو لشت دیلر اختیار سبحان الله پاکی دا اللہ لرا و تعالی و چت عمد آغنا یو شرکون چدا خلق ولد برقی قاندال گوری و رب ربستا یعلمو پوئیگی ما پاگی توکلو چپٹائی صدوروهم سنید دائی و ما او پاگی پوئیگی یعلنون چدا خلق اخکارکائی دلیل عقلی وهو الله الله غزاتے لا اله حق دار دمن لگا نشتے الا هو سوا داغنا لو الحمد اغلرا صفات قدیتوب دی فالاولات دنیا کی والआखرات و اخرات کی وله الحكم خاص اغلرا وا کا اختیار دے والیہ ترجعون اثبات خاص اغت و تاس واپس کول شی قل اوایا ارئیتم انجال الله او کو غور الله علیکم پتہسو الا الہ الا داشپا سرمدان همیشا الایام القیامتی تروزق قیامت من الہ نصوب دے کے غیر الله سیواد اللہ نہ یاتیکم بدیا جرا ولتا ترنا من الہ سو کے حقدار دا بندہ او تصرف دا اللہ نہ سیوا یاتیکم بدیا چاغرا ولی تاسو دا دارانا او در چاله شپه کې لڅوب شته چې روزي کې افلات اسمعون له تاسو ونګدای قل اوایا ارئتم خبر کوي تاسو مالرا ان جاء الله توذر الله علیکم پتاسو ان هار رز سرمدن اشه الایام القیامت او د رشی دروازه د قیامت پورې من الهن سوخته حقدار ده بنده گئه سوخته راوستون کے غیر الله دالانا سیوا یا تیکون چراولی تاس دا بلایل شپا تذکرون فیح تاسو آرامو کئی پاغی تاسو آرامو کئی پاغی کے افلاتو بسیرون نولی تاسو لی دن لگوائی نمبر آیات کی چه ختم دن ویوی افلات اسماؤن او دل تاو ای باحد تار که افلاتو بسویرون ولی اغاماخ که شپاوه اللہ دا تولو برشپاکا او دشپیه لی دل لکیگی دشپیه اوری دل کیگی غالتو او افلات اسباو او دل تا اللہ رو اسکره دا شپا نشتے او او او درحمت اللعنة جعل لكم الله إلا اغاقر دولي دستاز ده پارا شبا والله آره ورزه لتسكولو فيه لديه ده پارا چه تاسو آرامو كي دشبه ولتبتغو وو دديه ده پارا تاسو أولا توي من فضله فضل ده اللعنة چه ده دنیا كارونا دي پروازكي ده ده روزه ودشبه حكمتو لدي ولعلكم تشكرون لديه ده پارا چه تاسو كرو لشمیدی آرامو کو نوچه کلا پاسی و آیا غا اللہ سنادي حمد و پاسولم او دروازی د کاروبارو کو اسو دکیگی انو سوکا لاللہ حمد و صنا و آیا اللہ پنونبانی زو دکیگم و ملے گم و یوم ینادیهم پا کمر از چی آواز بوکی اللہ دیتا ف یقولو اللہ بووی ایل الذين خلق كنتم تسجدون اتعز بيمانكم ويداخل ايادي ونزل رعب باس بمن بكل امه دار امتنا شهيد الغوا فقلنا ابوا يمن هاتوا راويد برهانكم قبل حجت فعلي بو ديبوشي ان الحق لله يقينا حق الا لردتوب ودل أفت باشد دائنا غائب باشد دائنا ما غا كانو جوده يفترون لذن نجوده انكي إلا قارون كان من القوم موسى يقنا قارون هو دقون دموسى علیه السلام نا قارون دموسى علیه السلام دخبل سكاة ترزوئو او قارون لقرآن دا توراة دير خوارتو دموسى علیه السلام دا او دا توراة تلاوت ولا دير خورتاو پا توراة پوئي دو فبغا علاهم عنوزياتيو کو قارول پا دايبان دي بلا کوفر شرکو نارواي شروع کرو وعاتيناه ورکری مندتا من القلوز ما لخزانون آغا ان مفاتحه يقنال کنجان داغي مفاتح چه جمع دا مفتاح شي نمرات تینا چابی دا او کما فاتح جمع دا مفتح شی مفتح دا میم زور شی نمرات تینا بیا خزانی دی دوالا مانی شوی و آتیناه ورگری من قارونتا من القنوز ما سخزانون آغا ان مفاتحه شیقینا چابیان دا غی لتنوء خام خادرانی وی بالعصبتی پیودالا دا سيدلا اوليل قوا خاوندان و دتاقات دا اين شروع چتولي الا مفاتحه يقينا لا تنؤ قا مقادرني بالعسبتي پردالا دا سيدلا اوليل قوا خاوندان دتاقات اس قال دا دا دا لا تفرح مستمكوا مال سر راګه مستی مکو وا دا دا فرعون وزير ډېر مال جمع کړو ان الله يقل لن لا لا يحب الفرحين من الفات مستي کوونکو سرا وبتغوا لتاو فيما پاغمال مال کې عطا ک الله کدر کړه عطا الله سطيو له دوی دار الاخرتا غا لا مالك ناروستوجه کوم کور راضی ان واغت زن لپد دنیا ولاتو ولا تنسى تميره نصيبك برخستا بل الدنيا د دنیا نه د دنیا د مال تره لادر کړې دي اله په دې باندې اخرت وګټا واحسن الله اليك لك سنچه الله تاسو رخ کړی دي ولا تبغ الفساده تملا توراله فل ارض پسمککی وَلَئِنَّ اللَّهَ يَقِينًا الْعَلَا لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ خوخ نګانی ورو الیکول کی لا تقریر او بیان ورتوشو له عارف په جواب کې قارون سوئي قال او قارون انما اوتيتو يَقِينًا رَشِيدَ مَاتَ د دنیا على علم پاغه نرباندی چې ما سردا ماړې تجارتونه ماړې اما دیر ملازمتو نکریدی لطاقی ما داگتا لري اولم یالم آیده نپویگی ان الله یقیناً اللہ قد اهلکا یقیناً توا کردی من قبلیهی ددن ماخ کی من القرونی من اغاقنک هوا عشاد دو چا دیر مضبوطو بینو ددنا قوتاً پتا قاد کی و اکثرو دیرو ددنا جمعن پرا غلدولو دمال کی و تپوس پنشی کوله د جنا ای بارد داسید عن المجرمین د مجرمانونا ظلمهم په بارد ګناونو ته دای کی اصل ای بارد داسید ښا ولا یسالو تپوس پنشی کوله عن المجرمین د ګناګارو مجرمانونا ظلمهم په بارد ګناونو ته دای کی را نو no, قیامت کی مختلف حالت لری با صورتو لو کہ وی تپوس پتی کی گی اواز سورۃ لو کہ وی لکدلتا نہ بچے گی سورہ رحمان کی وی تپوس بن شیکولے لو تپوس دو قسم دے یاو دے دے پارہ چسان پورے کی چے عید گناہ کرے لو کنا او یاو دے دے پارہ تپوس تے چے اچھا گناہ کرے چے ملامت کی نو دزان دا پورے کو رے پارہ اللہ تپوس نہ کہے تپتا لا و جدا تپوستی کئی دابد دیل بارا جدائی بی ملامت و شرمی فخرجالا قومی ندیر آوت پا خپل قوم فی زینتی هی پڑھول خپل کے لیتالی زانتا جولیو امیکا پی زان لگرےو ادا خپل اخ دنیا اخپل قوم تا خول جو گورا وارتا قال اللذین اوی آخال کو یریدون الحیات دنیا چه گفتا غی جونت دنیا سیوی یا لیتا لنا حائے ارمان دے چوے منگل را مثل ما دنیا اوتی تی اقارون او تی ورکر شیر قارون تا انہو یقین اندے لزو حض و نازیم خام خادے خاون لبراخی لو یہ براکی خاون دے غالک اٹھول دنیا فرس خلکی لنا خلک فکی اومی جب دنیا انہو سب پروانی وقال اللذین آویا خالکو او تلحلمات جاوهي تا علم داخيراتو د دنیا ورکرشيو تا تورات تا علم بانن منورو سيوه وي لكم حلاق شئي حلاقت تتاصل را ثواب الله بدل داللا خير غرد لمن اغجال را آمان جیمان راري وامل صالحان وكاركي موافق تسللت ولا يلاقاها انشی حاسلو لده سواب دا خیرت لرا الا صابرون مگرا خلق چی تینگی گی معلومتا قرون تا تاسو پسخی گئی چی زمان گا هم دا غسی وی او تباشی د خیرت دنیا اخیرت زن لوگا تای فخصفنا بی خاک من فرعون لرا و او داری و کور و کمت دا لرا الارضا پا وما كان له لو قارون لرا من فئات لدا لا ينسر له چه امداد کړه ورو قارون بدون الله دلانا علا وا وما كان من المتصبرين او لو قارون داخل كنا چه بدلا غسل کید الله لنا له دعوا چه اخلاص کړه وی لیتی الله لنا تمنهو چه ارزو ای کولا مکانهو ده مرتبه ده قارون بالامسی پرون لاغه ده خایس پو وقتی ارمانونا کول ارمان ده چه داشه پیسی تاکی منگ سرموی یقولون آغایوی وائی کا تعجب ده وائی تعجب ده کان اللہ یقینن اللہ زن لکلی مده او کان نزن لکلی مده لاغی معنی تعجب ده وَايه تَاجِب د وایه تبايده كان الله يقيننا الله يمد رزق القراني زي قراق لمن يشاء قال تشو غاري من عباده بلغان اخبلنا واثقالوا الخدا وركون له ويقدره تنجيه اوخ مخ من بێ خکliو په م کې!